Oh, yeah. Oh, yeah. pequeña de música es una bellísima hermosa <tose> pero traen eh, recuerdos eh, que nuestro compañero José Lamela yo gustaba muy todo. Mm. y esos recuerdos emocionan emocionan Emociona. pues yo mm, puxen esta pieza de música para poder intentar conectar con, con Celia Celia Inés Celia Inés Feijó Soto Inés Feijó Feijó Soto Bueno, pois, que te iba a decir Esta, mm, mm, polo apellido quizá eso mellor teña xa unha pequena referencia tú acordaste de, de que o noso lamela nos falaba dun tal Luis Soto sí. Pois esta señora é sobrinho do Luis Soto uh -huh. Vamos a e, e ao mesmo tempo vou xa presentar Noi, boas tardes Celina boa, boa tarde Sí. Témolalo outro lado. Parece ser que o no, no... a cuestión telefónica ás veces Tambén, Falla, tamén. cando no? eh, as bruxas por aí. Sí, sí, sí, Cando sí, sí. as meigas. Non bueno. <ríe> no te preocupes que intentaremos conectar novamente. Sí, sí. Algúna cousa <coughs> pasa co teléfono, ou mellor non. Bueno, por... sempre hai sí. detalles que, que, que bueno, pasan así. De todos os hitos uno su técnico siempre nos ayuda a, sí. a realizar a, a, a que a estas cosas funcionen mejor Bueno, pues como te decía, esta señora doña Celia In... Celia Inés Feijó Soto. Ya tenemos otro lado. Otro? Sí. Bueno, muy buenas tardes, doña Celia. Hola, boa tarde Moitas gracias por atendernos eh, Perder estes minutinhos connosco Presentado lle aquí a meu compañero Armando Fernández que non coñece Que eu dicíalle que esta señora É unha grande e admirada señora Posto que non somente é por ser sobrinha De Luis Soto sí. Un grande do do grupo NOS sí. non tamén porque ademais é presidenta dunha institución en Celanova ah. moi importante que ten moito que ver co a historia, memoria histórica ¿no? memoria histórica de Celanova si, si, si son a presidenta ah. ben, ben vida, moitas gracias por atendernos gracias a vostedes por chamarme a mi bueno, eu dicía joido que non me, non, non me enganei, non me equivoqué vostede é eh, sobrinha do grande Luis Soto, non? si, sí, si, sí, miña naia era súa irmã bueno, eh, tiñamos un compañero que tamén que celeceu o ano pasado precisamente por estas datas Lu, Lu, que chama Xosela eh, Mela José Velo, José Velo. José no, la mela. José la mela. non sei, non. Foi si, tanche falaba de José fue, Velo moito. Foi sí, porque eh, imos publicar Poñer agora unha documental que vai facer a Ser o de Arraianos. Eh, vamos poñer agora. Vamos facer a nova programación o 29 que temos unha reunión en Nova. Ímos facer xa a programación No 22 porque esperamos a exumación dos que temos ali mortos no cemitério de San Breixo sí. dos asturianos que fusilaron no 39. ¿Eh? Están nos se... ajudando o goberno de Asturias tamén. ¿Eh? Se fixeron unha pequena conmemoración, non? Con respecto precisamente sí, sí, a eso. se afixemos unha conmemoración moi emocionante, moi bonita. Nos claustros do, do mosteiro, mosteiro que foron ¿eh? cárcere. Ali estive meu avó Preso sí. que era mestre Estou preso a Lima Para ser fusilado é meu pai que era tenente alcalde da república último, O último goberno da república Celina eh, eh. mm, é unha grande Bueno, unha persoa xa con unha certa idade Pero unha grande defensora De todo o noso galeguismo é, é moito... sí, Porque son profesora de galego tamén ah, ente, Xuntas claro. de todo <risas> sí. Sí, ela, ela foi unha grande mestra Que tuvo moitísimos alumnos no. que, Os que moitas veces menciona Hasta na súa propia páxina de, de Facebook Si, ¿no? sí si sí, sí, sí, Porque además recorrín Moitos, eh, anduve por o rural E logo eh, afinquei Me ah. ah. en Vigo E xa levo en Vigo Tritanos pues, Estuve eh, nos institutos na eso, Estuve na Universidade Popular ah. Estuve en Rematei en primaria Onde, onde empezara Así. Pero vostedes siguen con moitísimo Ímpetu, a pesar da súa idade Con moitísimo ímpetu Nestas actividades eh, vai moitísimas veces E eh, continúa indo Precisamente a aquelas zonas de Celanova Ma, É que mais, teño a casa en, en Vilanova Máis concretamente en Vilanova Donde, sí. Sí, donde o, o Méndez Ferrin tamén Claro, ¿no? é como a irmán meu Méndez Ferrin é como irmán meu ah. eh, Vamos a ver, ali foi mestre Minha avó a 42 anos Ali tú escondido o meu tio Luís yo tenía una casa que es rey de miña a nai, sí, sí. que restaurei eh, y tenía allí en la plaza ahora pusieron un monumento a mi tío a Luis, Luis. Ah. a Luis, ¿no? Sí. a Luis Foto la verdad es que usted movese, a pesar de, de estar precisamente en la capital, también vuelve en el rural de, muy, de, no, de... Muy, muy, muy porque tenía allí la casa entonces sí yo, claro, claro, claro. Eh, yo quería preguntar se está maldito eso de mestres de ferrado que é eso? De ferrado. de ferrado ferrado, ferrado ferrado, non sei a que ven eso, eso eso pone moito meixón meixón que é un diputado do PSOE non sei a que o ferrado era era unha medida que había sí. para en galego sí. pero non sei porque puxe ese nome a a, a eso. Non, eso non teño claro sí. pero si sí, que era unha medida Sí, de, de granza eso. un ferrado sí, sí. de, de sí. trigo un o, ferrado de millo ou de sí, centeo sí. Sí, sí, sí, sí, eu, sí. Pe, eu penso que eso debía ser que os mestres que se les pagaba sí. con esa medida de ferrado sí, sí, creo que nunha época Eh, no no ya mi mi ñavóa ya cobraba con cartos sí. o oh, falaba de dore eh sí, sí, falaba de... bueno. porque mi avóa duró 100 añoss, oh, bueno. eh, eh fui mestre de primero alí cerca de Zelanova uh -huh. puente, donde nació muy Luis e logo xa sempre en Milanova, pero ela falaba sempre de que xa cobraba con gatos. Sí, sí. Pero, foi que cando xa subiron o soldo, cando estudo millón, foi cando a República, cando Marcelino Domínguez foi ministro de en Pública. Entón, dignificou o magisterio uh -huh. e pagulles máis, porque claro. había aquel dito de <ríe> ten máis fame, pasa máis fame con mestre de escola, <ríe> ¿Sí? no sí. <risa> Había aquel dito, sí, sí, sí. Por iso digo que Nios e eu Cando me falan Eu eh, digo, digo ye, Mira, un mestre e un sanitario Cobren moi pouquinho Para que traballan Si, sí, eu penso que sí, porque si Porque se tens verdadeira vocación Eh, pues es eh un trabajo muy bonito es eh, eh un bello de mestres todos, a miña familia todas eran de mestres, entonces llegó un momento que dijo miña nai es eh mejor que pagas medicina hoy. y yo no, no, pago mi mestre, que acabo antes <risa> claro. en eh, eh, eh, mestres somos todos miña hermana, miña, miña tía miña tía tiña a, a Cruz del Foso Decimo Sabio yo tenía un premio de asunta también pero uh -huh. Sí, vamos, creo que traballamos con vocación. Sí, sí, sí. Y, eh, precisamente un mestre eh, nota semestre precisamente cando cando ten vocación porque chegaras sí. eh, eh, ás nove e saír ás cinco pois pues eso non Antes era así, antes era jornada partida. Sí. No, no, eu estuve en Bande a, a 14 km de la Nova, 14 anos. El era a xornada partida, comíamos no comedor ou, ou no bar, e logo tiramos por a tarde a outra sesión. Ah. Despois, aquí en Vigo xa foi xornada continuada de, de nove a duas. Sí, sí, sí, Ajá, sí, sí. Sí, pero por a tarde, pois, pues, ibas a facer actividades. Eu, como levaba a normalización lingüística en moitos centros, hmm. pois pues, teña que facer traballo para presentar a xunta, para coer pues, subvención, a para revista. Sí, sí. Pero sí, sí. eu referíame a iso, de que se si non tens iso, mm, eh, vocación, sí. estás pensando sempre no reloj, ah, ala, xa, era un problema. Si, si, si, si, é terrible, era unha cousa, eh, sí, sí. era unha cousa instintiva xa, sí, sí, de sí, levantarte xa, mirar o reloj xa. últimamente, como vivo aquí onde me xubilei, xa viñen sí. por iso, para aquí, uh -huh. pues eh, oh, xa, a, empezaban a, a desfilar os rapaces e xa subía eu que estaba a, a, a, a 50 metros da miña casa. Sí, claro, bien, Por eso, bien, eso me subilei en primaria. que eu usaba miro en secundaria porque daba o galego en secundaria en primaria daba máis asignaturas. Eh, claro. Pues. Era, era un poquinho máis extensivo. Bueno, eh, volvendo ao caso que, que nos estaba comentando con respecto a, a SER, que tamén conhecemos e eh, eh, saudamos eh, muy, muy muchas veces eh, ese trabajo que se están a, a hacer eh, tiene que ver con un documental ¿no? que van sí, a vai, vai presentar un documental sobre Pepe Velo sí. sobre Pepe ah. está bien ¿no? Mandaron-me hoxe a convocatoria para o 29, mm. porque un grupo de xente que trabalha moi ben, Edi do Baño, sí. Acer, Ixínio Araúcio, que é o secretario, uh -huh. e logo, aí, temos máis de 1.600 asignaturas, además que nos apoiaron, uh -huh. Méndez Ferrín, Xexo Saloso Montero, sí, uh -huh. un montón de profesores, meu, meu sobrinho mexicano, que é economista, uh -huh. o filho de Métio Luisoto, o fillo de Pepe Velo, claro. Cando bueno, claro. temos moitísima xente que nos apoio... Claro, sí. claro... E de, de feito... Pues, no ese... comité estamos menos, no comité somos unhos cantos... Pero logo temos os apoios, as, as apoyos, asignaturas de a toda que nos apoia... Aí ven o éxito que tiveron precisamente nesa conmemoración que fixeron... E eh, que participaron a, a, as perso, personalidades de, de Asturias sí, que achegaron... Foi moi emocionante, y... foi moi emocionante porque... Eh, estaba o delegado do del goberno de Orense estaban os conselheiros o alcalde de Celanova uh -huh. eh, o conselheiro do que do Soe uh -huh. bueno, a P parece que non quixo participar pero ben, <ríe> bueno. non deixaron o mosteiro eh, portaron-se pero non, non participaron no ato, bueno. pero si se portaron ben Bueno o caso é que eh, quedou um, o ato be... foi precioso, foi emocionante porque logo fomos ao cemitério uh -huh. despois eh, actuou ademais un grupo de flautas na banda de Cela unhas nenas, sí, sí, sí. Eh, logo un recital poético moi bonito, logo falou o alcalde, un uh, uh, director uh, xeral de Asturias, tá sí, sí, sí. memoria histórica, eh en vale logo o famoso cemiterio onde está onde queremos sumar a esas sí, xa es, nos apareceron dúas familias que ses fusilados, fusilados, os fusilados, que queremos agora queremos que son máis Eh, Porque ali houve un recital de Baldo Ramos Que é un poeta, non sei se si conoce sí, un, gran, un, gran, un grande poeta e además pintor tamén Pintor e poeta é unha maravilla de persoa sí, en sí, sí. <ríe> eh, Recitou tamén outro outro rapaz de Campos Ancos, da, da memoria histórica de Campos Ancos Que ali tamén houve moito la asali aí onde ye facían os consellos de guerra e despois mandábanos a fusilar pois, as cárceles de Cerano, en outros sitios así. mandaremos. Manda, manda bueno, o caso é que a memoria histórica estáse recuperando, eh, por menos sí, sí, estáse. Sí. Nos está... estamos loitando moitísimo. Estáse facendo cousas moi importantes e interesantísimas para que toda a xente Recoñece cando menos, bueno, algúns fallos que houve en aquel momento, non? Si, sí, houve, houve fallos. Si. Sí houve moitos fallos, sí claro. Bueno, pois que agradecemos moitísimo Celia que é a primeira, o primeiro contacto que tivemos con vostede, pero que seguiremos incomodando a, entre comillas Nada, non me incomoda nada, encantadísima de participar Pois, pues, ¿no? máis que nada, para darlle información a todos os nosos ointes de que sigue en pé ese traballo de recuperación de, emo... sí, sí, sí. de, de memoria histórica sí, e que... Sí, sí, pe, cada vez com máis ímpetu eh... porque cada vez asú normal enorme xente o... Ó... A, a causa, entonces eh, a cousa vai adiante pues hai muy... unhos rapaces moi goitadores que taballan moi ben sí, sí, sí. Eh, eu solamente presido bueno, fago eh, pues bo... pouco pero que sí. van, o taballan sí. máis eh, sí. son eles Sí que fai moito sí moi De verdade que eh, Noraboa, parabéns Mandille tamén as fel nosas felicitacións aos demais componentes De, de ese grande equipo que vostede pues lle farei saber, lle farei saber. De dese grande equipo que vostede dirixe Moitas grazas por acompañarnos hoxe eh, Hasta outro momentiño Que voltaremos outra vez a falar con vostede De nada, chame me, me canto que a súa disposición esto, ¿vale? Moitas grazas Celina Unha aperta grande, feliz ano Moitas apertas Veña vamos a despedila con unha peciña de música que é da señora Carmen ah, acordaste que ah, sí. da serve, serve para poder despedir unha persoa que tamén ela está casi ou menos sí. entre raya, non? Sí, sí. vamos a ver pase pola tua porta enganche na pecha dura unha fala non va do seu pedra durará Pasei pola tua por ti manche na pedra durará con agullas de coser que hayan as costureiras que as queremos pretender que as queremos pretender que as queremos pretender hay que rúa pedeada con agullas de coser la gusto de Da gusto ver as costura e riñas cando salen de coser Da gusto ver a mentira as costura e riñas cando salen de bordar Aquel vico que me deixe Entre os toxos daquele mundo Pasado unha noite Fui de pared Fui que foi o que? Aquel vico que me deixe Entre os toxos daquele se si te pesou por los vicos que me deixe ti si darás nos que te di eu que me deixe eu dar que me deixe eu dar que me deixe me lia se si te pesou por los vicos que me deixe Os salen os seus, na luz do dia, peneira a vida, as costuras e linhas canto salen a roda, na luz do dia, peneira a vida,